Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alemin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa as-shabi A men të be'ahum bi ihsan ila jomiddin Allah në madhruvar e falen dhe rojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe falen kërkojmë Levdata dhe bekime të Allahu qofri bi Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallam bi familje ti mbi shokët Dhe të gjithët atë që e ndjekin rrugën e tyre dhe rrëndin në fund të kësaj bote dëndërua uallëzë besimtar, ka disa gjuhëma që jemi duke folur për vlerat e moralit, edukatën që duhet të paistet me të një besimtar. Ne kemi thënë se edukata për besimtarin është ajo pjesa përbërëse e karakterit dhe personalitetit të tij. Do thotë nuk para mendohet një besimtar i drejtë, nuk para mendohet një besimtar i formuar si duhet, nëse qoftë se aspektin e edukatës nuk e ka të ndërtuar si duhet. E për të ndërtuar këtë aspekt si duhet dhe për të edukuar si duhet mbi vlerat e morale të fesë ton, ne kemi filluar të flasim për disa nga këto vlera, ku kemi folur për mshirën dhe kemi filluar që të flasim për turpin. Dhe kemi mbetur tek turpi që Vazdojmë edhe me disa shpjegime tjera të rëndësishme që na duhen për ta përvecu këtë moral, këtë vlerë të rëndësishme njerëzore. Është më shtruar në takimin e fundit, edhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili më një rast u tha shoqveti që të jenë të turshëm para Zotit si duhet. Dhe pasaj u a shpjegaj se për shfar turp i bëhet fjallë dhe tha Më një stahja minë Allah i haqqë al haja Fëlejhfë dhe rësa wama wa Aj që dëshruen të këtë turpë si duhet ndaj zotit Lëtaruan kokën dha qëfar kanë në te Tiruan sytët i vështë gojen e kësë mërat O lejhfë dhe lëbatna wama hawa dhe letarua në barkën dhe qëfar ka në te dhe kemë përmendur se këto në nënkuptohet edha qëfar futim në barkët tona njëri u tjetë i kujdesim që të han halal e jo haram nga se është një prej formave të munges se turpin dajzote që njëri u të fut në barkën të tja që nuk i të kam dhe gjithashtë nëtë ka vazhdu pasaj pejgamberi a.s. me pjesën Për mbytësit hadithit, duke në thënë se ajë që ka tërpë nga zotëi, feljedhë kuril mevë të velbila, dhe ta kujton vdekjen dhe të retjen. Kime vdek, kime dalë për Allah të mërnuar, ndaj kjo bindje se kime dalë për ati, duhet me, me të bëqë të të tërpënohesh, ndaj zotë gjëllëvala. Ti eshi kujtethë shumë se si kime i dalë Allah të përpara ndërsa sa do të vazhdojmë edhe me disa pjesë tjera që kanë bëjmë e turpin, e që do të filloj i filloj meshtë me disa forma praktike si manifestot mungese e turpit. Kur na mundë me ditë se mungën turpin? Ne kemi thënë të ndërru dhe zërse turpi marrëja nuk nënkupton në veç më u kush njerin fëtyr. Dëmonë po kushet pi vjen marrë, s'po kushet s'pi vjen marrë. Kjo është një formë, për nuk është kjo formë e vetme. Nuk është, kjo, nuk është kjo njësia e vetme matëse që ne përmesaj e masim nivelin e turpin në shëqnin tonë. Ka dhe forma tjera. Prej formëve, prej treguzve, se si që nërëm ne me turpin, sa është nivelli i turpin prezent në mesin tonë është edhe një faktor tjetër, një të reguas tjetër, cilë është taj mëkatimi haptas. Njerëzit gjithë mund bunë gjënohë, njerëzit mëkatar, mirë për po në mëmendin në kur mëkatimi, të i kalan privatsin, të i kalan intimitetin, të i kalan vetmin, bëhet publik dhe bëhet me mburje, e atëherë kjo është më të vërtet një të reguas se ka hunë burë turpi. Për shamu të ndërhozër njëriju i cili bën keq, bën mëkat dhe këtë mëkat nuk e ka fare galëpse e bën publikisht dhe gjithë e shojnë ke qëfar të regon? Të regon se ka hum turpi s'ka marre ka hum turpi nga zotë i gjellë uala pas taj dhe turpi ndaj njerëzve e kësë mërat forma të ndryshmet mëkatimit mëkatet të shumë të të lojlojshme të gjithë tha këto podcast-të që ti është kanë filluar jo vetëm të bëhen publikisht, por edhe kanë filluar të reklamohan edhe të nxitë të njerëz që të bëjnë mëkate të tilla zotën e ruajt. Prandaj pamë të ndrushme për shembull që shohim ne për TV-tona shfaqe të turpshme që njeriu nuk ka guxim që ndron bashkë me familjen para televizorit, nuk dinë çka del shfaqe rradhës, a nuk është kjo një formë humbje se turpë? edhe një përpjekë për me humbë turpin, pa dyshim se po. Dohën njerëzit, disa për njerëzve, jo vetëm që e kanë humbë turpin, por tash edhe janë organizua edhe tjerem e humbë turpin. Edhe kjo është qëtësuse, kjo është të keqe. Pra ndaj, ne kërshuim këto përme të këtila, duhet edhe më të të për të këmgullim në turpë. Si kur që dikush këmgullim në humbë i në turpit, ne duhet me këmgullim ed në forma të ndryshme, si kurse dhe të përmendim në vijem të kësa legjerate, si me rënjohës turpin në qëshnin tonë. Mirë për kërti të reguas, kur fmi ju bën vepra të pahishme, para prindit ti, qka të regon kjo? Mungesën e turpit. Para mësu si ti, mungesën e turpit, e kështë më rallë. Rëndaj, më katimi publikë mëkatimi haptaz, guzimi për të bërë mëkat është një shenjë seriozë se nivelli turpit realisht ka fillu me ra nën nivelin e duor dhe është shqecuas. Form tjetër, apo të reguas tjetëri turpit, apo mungjesi së turpit, shushin tonë është edhe, komunikimi i qërëgulluar Mes gjinive Të ndruzër Allah Gjellola ka kryuar edhe Mashkullën dhe femënën Dhe sësit jakep Specifikat e pasashme Që për mesurën me eluj të rullin Në kësa i bote Ka pun që Ka angazhimi e obligimet sektuara që Edhe me dasht burën me i bu nuk mundet Se ka falë Zotit për to Po edhe e kunder ta është ashtu apë Janë të ndara përgjësit Janë të ndara rolet që burin me e plëcuat që i takan dhe gruja me e plëcuat që i takan dhe gjithashtët Allah Gjellalë duke i njërë këto dy kriesa burin dhe gruan duke i njërë në të shmërinë në nga se a i ka kryuar Allah u thot ja, Allah u thot a nuk din a i që ka kryu a i ka kryu që shë a i nuk din a i din a i është i gjithdhishme Allah u e nje burin e nje moshkullin Allahu injë famrën. O janë tipora të tush Morin, animet gjithatë ato dhe shumë më tepër i njerëzut që jela jeta lu. Në bazë të kësaj njohjeje ka përcaktuar edhe mënyrën e komunikimit me tyna. Islami është fe mesatarës. Fe mes nuk tërheq nga asnjë ekstrem. Na as një an, është fe mesatarës. Edhe në kët aspekt. Nuk është fe e cila i ndon priecisht mënyrë të hequrt burrin dhe gruan zguzon. Jo ja, absolutisht duhet me komunikojë jetës të tërë. Kenë më u përziri në meydanë të dëshmëtit jetës. Andaj përziria është e domosdoshme. Prandaj edhe nuk krijojmë bariera, pengesa të hekurta që të dy gjinit përiecisht të ndon, nuk bën këso Islami. Daj që thot se ashtu po është, patyshim një shtëpi për Islamin. Mir po, edhe nuk i rënën të gjitha barierat në një ekstrem tjetër, që të përzien që farë dojmë njëre dojnë ata, si dojnë pa kufej, pa regula, pa standarde, pa disciplinë, edhe këtë nuk e bën një slatë. Për ndaj, nëzit për komunikim, nëzit për bashkëpunim me zëgjinive, mirë për duke i regulluar këto me standarde që eruajnë shëshnin, dhe eruajnë karakterin, moralin, dhe eruajnë turpin. Për ndaj, të drullëzër, sëtë jenë bërë studimet shumëta të slatë vazhdimisht, po dëshmojnë atë që islami e ka përmëruar shejku e më radhë. Neve këto studimet nuk në duhen në mjaftan fjale a Zotë i Gjellewala. Nësa Allah u ka thënë se kjo është e mirë, ne kështu i besojmë. Mirë, po, në momentin kur edhe studimet e ndryshme shkencore vërtetojnë atë që ne kemi besuar, kjo në është të mbindit dhe më tepër. Pra ndaj janë bërë sudime në përqenra të ndryshme botnore, rrëth komunikimit me zëgjinime, dhe kanë pasë komunikimit dhe përzirja e pak kontroluar me zëgjinime, kjo është më nënsi kjo konkluz e sudimeve. Ka shumë sudime, unë është kur të mishë përbabi po, po rezultatën e sudimeve. Ka normë përfundim të ndryshme, edhe në shumë vështënë për ndërmim. Sa përzirje pa kontrolluar mes dy gjinive. Don pastë standard, pastë i rregull. Sill do të shkakton si rezultate ka rënjen e produktivitetit. Do nuk ka mundësi me 100 moshë produktiv. Sa duhet nëse prantia është një femër e cila ndoshta mund të provoquohet për kësaj. Kjo është saktë vërtet. Sot për shëmë në shtetit e pashkuarët Amerikës, që është për shumë njështë një model i zhvillimit dhe i përparimit, ka me djetra, ma djetra, statistika që ka filuar të bënë me cindra shkola, të në të vërteta, statistika të dëshmuara, ku kanë filuar me nda gjinit në pashkola, ma shkujt një shkollë, thamërët një shkollë. Dhe sinë pas studimeve që i kanë bërë, është arrit me dëshmu se, Arësmeria e nxërsës vësht rrit momentin kur ia nda. Qëse fokusi dhe koncentrimi i trurit ka qen pikrisht këtej mesim, jo diku tjetër. Sot për shembull fatkeqësisht Jullian do në shkollat tona që më tepër period krijohet për shtypja se shkohet për t'u ekspozuar, se ç'i shkohet për të mësuar. Apo e kur dikush e ka barr ekspozimin, nuk ka mundësi më pas të fokusoj koncentrimin. Ë pa mundshëm. Me nga se dëshurën me qenë të qendët vëmendjes që të flitet për te, të të rizhë vëmendjen, e athere kur këte ka preukupim, si ka mundësime pas, koncentrimin pasaj të biologjia, kimia, a fizike, a kësë më rot, pa mundëshma është. Edha i tjetëri pasaj moshkullë, i cili realisht povrën sinjallet të ngacmi dhe provokimit, edha i pasaj ku këmi pas men? Këtu e në faktët që Sot njërë për istudiojnë, ata nuk kanë kompleksës i neve që kanë jetë në vjenë marrë për i festonë. Ata dëshrujnë me, me gjithë qëka është me e mira, pra ndaj edhe zbulojnë, ne e cimë për para. Për këtë arsuje të ndërlëzër, komunikimi i qërëgulluar, i shfrenuar me zëgjinive, shëndrimi i shkollave në arena për defilim të modeleve dhe shansë për ekspozim, realisht e ka si lë gjenë në qëfare kemi nësë ato. Përndaj, një nuk po kërkojmë asë njerë, asë nuk kemi thënë, asë kërës kemi me thënë Se atë që e që ka më herët Duhë që moshlim e jetu me një qytet, e feme me një qytet Jo, e në hërësaj Jo, ata përzien, ata ecin, në vizin, mirë pa A duhet vendosin regula A duhet këtë kujdes në këtë përzirje Nga se mos kujdesi, po e Tërjeq zvarë shoshni në gremit e shkatrimit Në kjo gjithë kënë botë për ndodhë kështu, por dikon alarmive që është ngritë dhe njështë për ndërmarin masa, e dikon e tërkë situatë për hasë në veshtë të shorë dhe zotë në ruaj. Prandaj, mënyra së si komunikojnë dy gjinit me zvete, disiplina në këtë komunikim, regulli, të dërdozër pa dushim se është një të reguas se sa është prezent turpin mesin tonë. Së ndërështë a e bërë kompleks, mundëshe edhe me pësu në qëfë se, për shambun, fletë për dukurin negative të zhveshjes dhe ndikimin e saj në provokimin dhe ngacmimeve që pëndodin e për. Ne e patëm një rast dhe gjuam se një zyrtare universitetit ka përmendur se një pishkaqëve të ngacmimeve që pëndodin e për fakultetë, Shkak nuk ka sti vetëm, ka shumë shkaqe, një për shkaqe mjaft edhe. Mos kujdeset në veshjen dhe u vërsulën derisa so nuk e shkarkuan, gatë nuk guxon të përmendet ky fakt asnjëra. Esin nuk ka mundësi me kon. Po nuk ka drejt askush me ngacmues askën, është kjo krim. Kjo është mëkat. Nuk guxon të fjmla të dihet e friksuar askun. Mir po duhet edhe atë të ketë kujdes që mos të bën këtë punë, pa dyshim se po. A ne duhet që dy pall të bashkonojnë në sigurin e moralin të shëshnijeve. A ne i përnem që të ndërlozër gjitha këto dukurit, gjitha këto pakujdesi, të regojnë për një nivel jo të knatëshëm, në është të dhe shqetsuas, që ka rrit vlera e turpit në, në mesin tonën dhe. Praj treguesve, gjithashtu të mungesës së turpit të shoshnit është edhe fjalore që përdoren në shoshni. Shikoni fjalëjon e fëmijëve sa adaptojnë. Domthonjë, fytyrë, shorje publike që bën pavarësisht a ka lënë para ti një vjetër, a është mësuesia kush s'e zgjalle me këtë punë apo madje mes vete çfar fjalë përdoren? Kep me të regu se fjallori që përdore të shoshni është reguas Se kjo shoshni si ka pun me turpin, si ka pun e moral në më Nuk po flasme vetëm për ato që janë të naturës së sharjeve Mi po mënyra komunikimit të fmiut me prindin është reguas Fjallori që e përdore fmiu kur komunikan me prindin është reguas Se si kena pun me turpin Mënyra si komunikan fmiu me mësusin, zënsi është të reguat si kemi punë me turpin. E në që dhe gjitha këtu, i studiojmë, do të vimën i përfundim se nuk është turpin në nivelin e kërkuar dhe të knatëshëm. Duhet të shqetsojmë për këtë munges të turpit. Me gjithat, shqetësimi dhe gjithat ato tjera nuk duhet që të kryoj një loj pesimizmi, shgënjimi të kënejo. Jo! Ne duhet të angazhohemi të ndërmarrim masat e duhura që ta ruajmë turpin. Si një masë e sigurisë shoqëni. Do të thotë sikurse në tek rrymë ka ka siguri se në momentin kur tensioni mund të mungitë natë sigurisë e shkyrë që rrymën që mos bën dëm të caktuar apo është një është një, do të thonjë një siguri. E po edhe turpështë sigurese e shëshnisë E po nuk lehen që të përhapet dëmi Dhe të nëllët shëshnia Andaj një duhet që Ta garantojmë prezencin e kësaj sigurese Duke indërmarë ma se dora Ka të shumë ta Që mund të indërmarim në Thëlimin dhe në mbjelljen Dhe në kultivimin e turpit Në zemrat tona Zemrat e... e Fëmive tonë, nëzansëve tonë, e kështu më radhë. Qëka në ndihmonë me në bjellë turpin? Qëka në ndihmonë me e kutivu turpin? Me e rrujë turpin, marrën, nga se nuk paramënduat shështi pa turpin, pa marrën. Aja që në ndihmonë, fillimisht, është besimin Zotin Gjellegjela Një. Sa ma të theluar, sa ma prezent e kemi besimin në laun, ashme prezent është edhe turpin. Prandaj të ndrohëzë, duhet që të edukojmë ne dhe fëmijët tonë, dhe familjet tona, të edukojmë në besimin Al Gjilalu, në Allah xhallahu xjalaluh, të besojmë drejt Zotit, jo vetëm besim deklarativ, por besim që ka ndikim në jetën tonë. Çfarë kuptimi ka me thonë besoj në Allahun? Ma gjej të lëviz nga vani kur e përmend Allahun. Mirpo, për se ka farë para syrë se Allahu pashë, se ka farë para syrë se Allahu po ndëgjon. E çfarë i mohi është ky? Nëse këna besu në Allah në gjëllë uala, anë i duhet që këtë besim të kemi prezendjit në do të përdeshme. Një musliman që besonë Allahun, ruhet, në Allah në ruhët, është i kujdesëm në fjallët e tipse, nga së dinë se Allah për e dëgjën, i vjenë marrë për Allah që Allah më dëgju, që farë dojë fjallët që të sletaj. Ajë që besonë në Allah në kujdesët, në vepër e ti nga se është i binë se Allah e shë Pra ndaj, imanësht taj qëli e kontrolanë, e dirijanë, e udheqë, e mësën si të dhe pranë. Dhe është një nga ushqyësit kryesor që e ushqenë dhe e mundësojnë prezencën e turpit në zamrën e njeriut. E dyta që në ndihman të ndërru dhe zër me mbjelë uh, turpin, zamrën atona, Të këfmijet tanë, të kështë një janë përgjësia është edhe Prezentimi i duhur I figurës e Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Si kur që kemi pas rasin e dëso hud Bët flasin për modelin Ne sot kemi në oj për model Kusht është shëmbël ty rajon Sot familjarët tanë Kë e kanë model Fmijet në qofë se i pyt Si kusht ke qekë më bo Qka thatë Ha? Këj kemi modeli E po Varsish nga modeli Vjene edhe turpi pasaj Nëse e ka model atë që s'ka turpi Edhe ajë ka më bëhë që ashtu Nëse e ka model atë që ka turpi Ka më bëhë si kërsa ajë A kemi arritë së që tjetë modeli Jënë Muhammedi sallallahu alai sallallahu Për ndaj të ndëruzë Këtu e në gjëra që Jënë praktike Si kërë se tash Ke besu në Allahun Po heute ashte shon prat besim ku është normal është a ke besuar pejgamberin apo ku ke besu po hajte shon pro ku është ai pejgamber njerëzën tëndë ku është andaj duhet të ngjallim këto modele të ngjallim këtë shembulltyr Zoti xhallahu ala dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë shembulltyr çajt namson praktikisht si më beson Allahun na mëson praktikisht si më adhuroj Allahun na mëson praktikisht si mosim me si njerëz ajkar Prandaj merrem model nga pejgamberi tallehu aleyhi salatu wasallam. Si ka qen ai, i tutshëm, i kujdesshëm, i edukuar, i moralshëm moral. e kështu me radhë. Në bël moralin zemrat tona, e ruan moralin asojtin ton figura e pejgamberit sallallahu aleyhi salam. Nëse e ndjekim rrugën e tij, nëse e njohim biografinë e tij, nëse i njohim dhe kemi parasysh mësimet e tij e kështu me radhë. Njëta këto, në mundësojnë që të mbjellim të ndrëgjët vëzër, vëzër e në, moralin në zemrat tona dhe qështë i son. Dhe e treta që në ndihman me mbjellë moralin e turpit në zemrat tona dhe njetën tonë është të dhe me u eduku në këtë moral. Ma, si me u eduku? Ma shpesh me e përmen fjërin në arrasht. Pinë vëzhtjit fëmijt me imësu që ka o marrë. Jufat këtë disa njerës, në më gjithë mi o jekin marrën E kur bëhet pa marrë, tani këqyrë, nizetet kër i ka, mi mjë, edhon marrën E s'mun është posebër E, po? e aj, kër i ka dy vjetë, më sënë me shajtë atër E, po? e tani, kur ti banë pësëmajt e shangë këta, dhe që sënë marrën me shajtë babën Po, këtë marrën e këtë i matë, jepër Për po? ndaj kujdes, kër i ka ni vjetë, e dy vjetë, e tri vjetë E duke e në turpë Vllajm madh vietë më respektu. Një vietë nëso vllajm ajjetën më sajmë respektu. Tamsojm fëmijën ton me respektu madh vietrën. Qoftë në vietë dy vietë. Tamsojm me respektu mësuesin. Po jemi thon fëmijët, nëse mësuesi për po shkakun tot ktheja mos ja lë. Apo? Po ti pe edukon çdo tip në kom beser kështu apo? Apo? Prandaj të edukuarit në turp, të edukuar mbi bazën e këtij moralit të turpë të të padojse mundson rënjusin e këti moralin zemra tona dhe prezencin ma aktive e këti moralinë jetë në tonë të përdishme e në qofë se në jemi të kujdeshëm të drëzër që se në këptëm drejt këtë tem edhpëse ka shumë që ka të flitet për te por në fond du me e përmblidh me disa fjali nëse në jemi të kujdeshëm për këtë moral për turpin, jemi të të tërpë shumë por si ku se këmën, tërpë pozitiv, jo negativ jo Mëmso, jo turp çet pengan madh ruallallon xhe lavale, jo turp i komplekseve, jo turp i ngarkesave, turp që është morale, edukat. Nëse ne kët arrim me mbiet në zemrat tona në shoshlin ton dhe kujdesim nga gjitha ato që e rrënojn turpin që sjella shembull për disa fëtyne, atëherë padyshim se me do të vjelim, do të vjelim dobi shumëta, do të kurrim sukses të madh. Nëse një shoshri pa ishet Nëse një individ dhe familja janë të të tërpë shumë si duhet, atërët pa dëshumë se fillim e shkëta të, dërdozër, e kanë garantuar besimin. Nga se pejgamesë më tha, turpi është nga besimi. Pasaj gjithashtë të, të dërdozër, turpi pëngon nga punë të këqia. Turpi, gjitha dukurit negativë në shështëmi që janë, turpi është pasrusi, i lërganë. S'ka povul që është asnjë. S'ka raport qëçi vjen as flet për me të kia që, që kemi na. Apo korrupsioni e krimi e kështu me radhë. Vallai më pas turp mirë në kosto të korruptorëve. Më pas turp epizodi gjan Levala. Më pas turpi popullit që ja ke shpërdorë pasurinë. Marrë më pas në kë bën atë punë kor. Andaj s'ka rrugë nga punë tek shija negative, nga dukuritë shëmtuara, çështja nëse ka turp. Andaj kjo është aritje e madhe. Kër ne arrime eshëru kështënin të nga problemet e dukurive negative. Gjithashtët, aty ku ka turp ka respekt, aty ku ka turp konder, aty ku ka turp ka moral, e kështë moral. Nëse së ka turp, së ka respekt, së kështë që e cekëmë. Andaj, kështënija ka respekt për atësë a ka turp. Dhe në qëse ne imbjelim turpin, në rejleshtë kërna me ekor respekten. Këa është kësë regulli. Faraj turpit, e nxirr bimën respektet. Fora e turprit e nxirr bimën e punëve mëra, e kështu e kështu me radhë. Do në fund të ndrëzër nëse ne mbillim turpin, kujdesemi për turpin, flasim për turpin, këmbugulem dhe duhet këmbugulem në këtë vlerë morale, në këtë turp, edhe për vetë, edhe për familjen, edhe për shoqërinë, nëse ne këmbugulem Po t'i them tash shumë suksese, shumë mira. E fundi që duhet të përmbyllë është Allahu ka mëdashit. Allahu xhallahu ala i don ata njerëz që janë tutshëm. Edhe i më dukë fjalë në hudbë që sa kok kanë dhënë Allah xhallahu ala, edhe këto e don Zoti xhallahu ala. Njëri që është i tutshëm e don Zoti xhallahu ala. Prandaj nës Allah ne munduar që Allahu te barekuta ala na pasunon me turp, me morrë, e cila Në mësën me adhrua Allah Gjallahu Ala Me i kri obligime nda i Zotit Po edhe obligime nda njëritjetit Allah në pa istë me turp Që në ndihman për mes këti turpi Me i largu dukurit negativën shëshni, problemet Allah në është që t'ja këthën turpi në rini së tonë E që me këtë turp t'i këthët respekti T'i këthët angajimi, ambicja dhe vullneti për punët e mira E jo është vendosja në largimi ka punjë, nuk i bën dera as rinisë as çoshnisë as zvan deton. Allah na ruaj nga çdo tendencë, nga çdo fushata, nga çdo përpjekje për më eçrënjos turpin nga dhani jon, nga populli. Allahu na ruaj nga këta keqbëras, nga këto fushata zymtat zeza, të cilat paduhem se tregojnë se nuk e duhin të mirën e këtij vënjas të kësaj çoshnie. Me kaq që edhe voni u shpërblevë dhe pregatit në për namast. Safat, përësën i sotë këni mundësi të bërruzë. Mësër në Zbastin, ku do që të këni mundësi me hi për para, përësën i safat dhe regulloni mirë dhe pregatit në për namast. Mësërëllëm ala Muhammedin wa ala Aliho, sëhbë, sëllëm, të simën këthira.